Із контексту статті не можна зробити висновок про причини конфлікту. Але ж навряд чи Бречіслав відважився б на безпричинне загострення відносин з Ярославом, навіть якщо цього хотіли ображені на київського князя Варяги. Він, напевно, керувався якимись інтересами своєї землі. Певне світло проливають повідомлення Софійського першого та Воскресенського літописів. Згідно з їхніми свідченнями, Ярослав дав Брячиславу два міста – Усвят і Вітебськ, за що той зобов'язався більше не ворогувати з київським князем. І воєваша Брячислав з великим Ярославом всі дні живота свого. Повідомлення про конфлікт Ярослава з Брячеславом міститься також в Еймундовій сазі. Після зміцнення своїх великокнязівських позицій Ярославу ставала дедалі обтяжливішою дружба з варязькими найманцями. Вони вимагали сплатити їм жалування, недвозначно наголошували на скопості і невдячності київського князя, який начебто тільки завдяки їхній допомозі і закріпився на київському столі. Своєю чергою Ярослав вставив у провину Еймонду та його дружинникам їхню зухвалу поведінку в Києві. Знайти порозуміння між Ярославом і Еймондом намагалась Інгігерд, але її зусилля не мали успіху. Автори саги навіть звинуватили її у намаганні вбити Еймунда, для чого вона нібито організувала замах на кунунга, який був ним щасливо викритий. Еймунд оголосив Ярославу, що він змушений залишити його, а на запитання, куди надумали податися варяги, відповів, що туди, куди найменше б хотілося київському князю. Я знаю, напевне, заявив Еймунд, менш за все тобі хочеться, щоб ми пішли до Вартіслава Конунга, брата твого. При цьому він додав, що знає про наміри Вартіслава зменшити володіння Ярослава. Це був звичайнісінький шантаж, котрий мав схилити Ярослава до щедрого розрахунку з варягами та до утримання їх у Києві. Мети своєї він не досяг. Ярослав не бажав більше користуватися допомогою дружини Еймунда, а той виконав свою погрозу і пішов до Брячислава. Сага відзначає, що на відміну від Ярослава, полоцький князь щедро заплатив їм. Відтепер Еймунд став найближчим дорадником і помічником Брячислава. Бажаючи помститись Ярославу, він умовив полоцького князя напасти на Новгородську землю. При цьому до рук Еймунда потрапила Інгігерт. Далі сага розповідає, що за порадою Еймунда княгиня виступила посередником між Ярославом і Брячеславом і схилила їх до примирення. Вона сказала Ярицлейву Конунгу, що він буде тримати кращу частину Гардаріки – це Хольмгард, а Вартіслав – Кенугард, інше краще князівство з данями і поборами. А в Палтиск'ю та область, що належить до нього, отримує Еймунд Конунг. Нічого подібного в давньоруських літописах не зафіксовано. Певно, укладачі саги про Еймунда, вкотре перебільшили значення свого героя в історії Русі, і видали бажане за дійсне. Історики неодноразово зверталися до конфлікту Ярослава з Брячиславом, намагаючись з'ясувати справжні його причини. Іловайський Ідовнар Запольський вбачали їх у прагненні Брячислава повернути деякі свої володіння, прибрані до рук Ярославом. На користь цього свідчать, зокрема, повідомлення пізніших літописів про передачу полоцькому князю міст Усвят і Вітипськ.